Седмицата минава под знака на очакваната в петък среща Доналд Тръмп, Владимир Путин, навръх огромните обещания на американския президент, че ако бъде избран за втори мандат ще приключи войната срещу Украина за три дни. Е, тези три дни се превърнаха в 203 от встъпването му в длъжност и в петък се очаква той да се срещне с руския президент на фона на всеобщото уди удивление как ще си разпределят и разменят територии без потерпевшата страна на падната на Украина. Въпрос, който върна реминисценции от срещата между британския злополучен премьер Артур Невил Чемберлейн, който си мислеше погрешно, че може да умиротвори агресора Хитлер и да го откаже от завоевателните му планове спрямо Европа. Точно една война назад в историята на континента ни, а именно Втората световна. Добър ден на Илиан Василев! Добър ден! Ами да започнем от там. Вчера вечерта на извънредно заседание се видяха виртуално външните министри на Европейския съюз. Германия предложи в сряда, т.е. утре да има онлайн среща на европейски държавни ръководители, Еврокомисията с президента Зеленски, президента Тръмп, вице-президента Джей Ди Ванс, Путин и Тръмп в Аляска. Какво мисли човек като вас, който познава добре руската външна политика? А, припомням, бил Станепо, сте на поста посланник на България в Москва, автор сте на множество аналитични публикации за експерти за това, което е на масата. Тръмп вчера каза, че ще се опита да върне на Украина контрола върху част от окупираната от Русия земя, но и че ще има размяна на територии и че ще се обади на европейските лидери, лидери на Зеленски след срещата си с Путин. Козирува ли Америка на Русия или напротив? Какво виждате ви, господин Мусиев? Ами, първо, а, добро утро на вашите слушатели. Аз, а, така със интерес, наблюдавам как за пореден път а, видни западни ръководители пропускат а, да се възползват от огромната експертиза в техните институции, защото американската дипломация е изключително професионална. Има доста големи експерти по Русия, но като че ли в, а, при Доналд Трамп, онова, върху което той стъпва, са едни негови усещания за а, така, непотребност на утвърдените школи, на утвърдените традиции, пътища за получаване на информация, съответно от политика и всичко минава в полето на, примерно, няма държавен департамент, има Стив Уитков. И Стив Уитков отива в Москва и се получава, и той поставя американската страна и Белия дом и всички в една абсолютно а, така неко казано смешна позиция, тъй като а, отначало беше казал, че Русия отстъпва а, територии, след това се оказа, че не е точно отстъпва размене територии и най-накрая се оказа, че Русия изобщо няма никакво намерение да дава нищо. А, и, и когато тези лицата на Американската външна политика, които, забележете, вие може да бъдете всякакъв, да бъдете про-трампист, про, про Путин и всякакъв, но най накрая дипломацията и външната политика стъпват върху познания и реална информация. Когато първичната информация е подлеждащо, оттам нататък се раждат а, така вълни от а, очаквания, които са така погрешни, от... А, Приемания на на възможното за действително заградение на една паралена реалност, в която а, можеш да решиш войната за три дена или съответно да върнеш територии, когато а, всеки, който познава Русия, знае, че а, това, което прави Путин, не го измишли от Путин. Това е перманентна и устойчива цена в а, страна в руската имперска политика. И тя, взето не се е променила за последните закове. Е, е, простото, тя се свежда за това, че Русия е, за Русия стратегически основният основния бизнес е войната. Тъй като през всичките години на съществуването се тя никога не е постигала, е, сравним с Запада или дори сега с Китай економически модел, който да роди благоденствие, което да сплоти населението на тая територия и да оправдае съществуването вътре в рамките на тези огромни територии е, и заедността на различни републики, на групи. И поради тая причина след като тя не го е постигала и никога не го е постигала, особено в момента тя преживява една имплозия, войната фактически и смука, Всичките от тези натрупани резерви, които Русия през управлението на, на Путин беше натрупала и сега в момента тя е на ръба, в, а, на ръба на финансов колапс и економичка криза. Само вчера или онзи ден излезват едни данни, че а, при този темп а, на а, усилване на военните действия на Русия трябва допълнително 2 трилиона рубли, и думата през свете ще трябва да ги намери като урежи всякакви други вече урязани програми, тъй като в Фонда за националното благосостояние са останали към 40 и 41, може би 2 мили, а, милиарда а, долара. Това е в рубли, разбира се, говоря Аз го в устойчива защото рублите имат по-голяма флуктуация докато дефицита до този момент е над 65 милиарда. Тоест, има дупка, която не може да се а, изпълни с външни заеми. А, и, както а, всички, които следят Русия, и правителствени източници, и на Биулина, и всички неофициални хор, а, нали, а, анализатори, а, те казват, че проблемът не може да се реши по друг начин, освен чрез печатане на пари. Да, обаче, казвате, че Русия е на ръба економически, но пък виждаме, че а, този економически дефицит не, намаля... не, не намалява руския апетит към а, употреба на сила и а, атаки срещу а, чужди територии. Международният наказателен съд обвини руския лидер, че е отговорен за военното престъпление незаконна депортация. На деца от окупираните райони на Украина в Русия има заповед за неговия арест. Той обаче може да стъпи в Аляска без тревога. В европейска страна това няма как да стане. Очаквате ли все пак от страна на Съединените Американски щати и Доналд Тръмп някакъв вид изненада по отношение на Владимир Путин? Различна от този тон на възхищение, който може би а, излъчва американския президент по отношение на руския лидер, защото вероятно и той си представя, че би могъл да бъде толкова а, как да кажа, силов лидер. Ами, първото започна с нещо, което вероятно ще бъде интересно на вашите слушатели. Защо Аляска? А, между другото, Аляска е избрана а, и по инициатива на руската страна, ако се, а, ако се вярва на информацията, която идва от там, Аляска е точката, в която а, има символно учение: е имало а, е точка... размяна на територии, продажба на територии сделка. Не е само размяна на територии. <сък> Това е за Беринговия продукт е пряката връзка между щатите и Русия. И Путин по този начин иска да покаже, че за да общува с щатите, на него не му трябва Европа. Това е а, така неговото послание, че имат много по-важни дела да правят с Америка, отколкото се образяват с някаква Европа, в която той би трябвало да прави а, това, което той прецени. Това е от точка на, на символното послание. От точка на а, международния наказателен съд. А, знаете, че Штатите и Русия не са страна по него. Mm -hmm. а, аз не очаквам никаква изненада. Нали, ако нали, ако а, става реч за някакво действие във връзка с а, наказателното постановление на МНС, а, на наказателния съд, на това, което по-скоро очаквам, е, виждате, от а, а, Трамп в останащите един-два дена да намали очакванията и вече той определя срещата като проучвателна, mm -hmm. което означава, че той с една степен надолу намалява очакванията и казва, че той просто ще е, говори с Путин да установи онова, което всички вече са установили, но е, при всички положения той не може да представи е, срещата като провал, това просто няма как да стане, затова ще търсят някакъв модус за да представи срещата като нали че от, от там нататък ще започне а, да се преговаря предметно. Проблемът на този подход е, че а, Путин има нужда от а, съгласието на Европа, което Тръмп не може да му предостави. Това е цялата история, защото Каквито и санкции и каквито и лостове преки трябва да има спрямо Русия, те са нищо спрямо това, от което а, Европа има нужда. Тя има нужда от европейските пазари, защото не енергия няма да я е продава в Штатите, ще я продават в Европа. Тя Русия, тази... да, казахте Европа, Русия има нужда от Европа. Русия казах. точно така да. има нужда от европейските пазари, защото за да вдигне економиката си и да а, Путин да се спаси от тази вътрешна имблозия, която просто предстои срокът е, хоризонтът е някъде 6 месеца до 8 месеца и поради тази причина и той сега натиска на педала на гъста на военната агресия до край. И затова хвърля просто всичко, което има, на, на, на просто един покер. Залага всичко, играе във банк, каквото може в рамките на следващите няколко месеца да постигне в Украина, а подвече след това ще разчита отново на Трамп, защото а, когато Русия е в проблемна зона, попадне турбулентна, тогава на Запад и особено в Штатите винаги сработва един инстинкт а, да спасяват. А, едно време спасяваха Съветския сил от разпадане. Помните, Джордж Буш беше изказал, че това е голяма катастрофа. Аз че не трябва да се допуска, тъй като Русия е ядрена сила. И изпадането на страната в хаос ще доведе до непредсказуема последствие за глобалната система за сигурност. По същата причина и сега Трамп ще се опита да хвърли спасителен пояс на, на Путин по най-различни начини, но отново показано той не може да, да даде на Русия онова, която тя има нужда – Европа. А Европа, както виждате, а, тя няма друг ход след да подкрепа Украина, защото си представете, без Украина европейската сигурност. Тя в момента просто никой не може да си представи. Украина в момента пази е, е, Европа в по-голяма степен, отколкото гаранциите по член Пети, които Трамп може да даде в момента. Това е интересно, което казвате. Аз обаче се замислих за Аляска и символното място на срещата в петък. А как според вас ще пътува руския президент Владимир Путин до Аляска? Ще се движи на запад, ще прелети над Европа или ще се движи на изток? Ще прелети над собствената си а, територия, за да стигне до Аляска? Ами, -да -да. има два пъти. Единият е през Северния полюс, но най вероятно за да... Защото той е много чувствителен на тема Сигурност, а, той ще лети през руска територия и вероятно през Къмчатка ще влезне и Беринговия проток ще влезе в Аляска. Или сухопътно с Трансибирския експрес. Не. <сí <rescira> <сíbrane> <сíbrane> това разбира се, в кръга не, на, да. на шигата. Не, не, не, той въпреки всички положения. А, а, той затова не пътува в чужбина. Uh -huh. Той дори до Турция отказа да, да, да пътува, макар, че имат много да си говорят с Ердоган а, и с други хора, просто защото а, на украинските служби а, са го наплашили, че могат да произведат, а, да правят неща, които дори и, и руските служби не могат да го предпласят. И затова е много внимателен е и сигурен, че избере дългия масло през а, Русия, защото там а, нали, може да разчита, че няма кой да реагира. А и за прелитане на руски правителствен самолет над Европа, вероятно също би имало някакви ограничения? Не, той има ограничения, да и сега има ограничения. Mm -hmm. а, след разпореждането на, на, на, на обвинението на международния на наказателен съд, той е в режим на задържане и дори преминаването през въздушното пространство има специален режим. Добре, сега да ви попитам към финала на нашия разговор. Смятате ли като авторитетното издание «Политико», че е загубена кауза идеята Европейския съюз да присъства по някакъв начин на преговорите? Ето, чуваме от Тръмп, че след това ще им се обади. Изобщо, виждаме обаче усилията на Европа. Казахте, Европа гледа на въпроса като въпрос на собствената и сигурност. Има и декларации, има и среща утре, инициирана от Германия, което е достатъчно сериозно само по себе си. Ами, не мога да, да, да, да, да ви кажа. Европа е незаобиколен фактор. Както казах, Uh, каквото и да прави uh, Путин, той зависи от Европа uh, и много силно подцени тази зависимост, защото си мисля си, че като uh, направи сделките за природен газ с uh, Меркел, като uh, направи на Северен поток и Турски поток, тук специално подчертавам за този принос на българската външна политика в това, че откри възможностите на Кутин да нападне Украина, защото той разчиташе на тези обходни маршрути, а, за да продължи да търгува и да прави бизнес както обикновено, но това не се случи. И според тази причина а, а, решението на, на възстановяването на отношението с Европа то лежи изцяло в пустостта на а, приключването на войната в Украина по-начин, който да не поражда т.е. да не дава пример за това, че чрез война може да заима териториални разширения. То, това е основното посланието на, на Европейския съюз. Те подкрепят Украина просто защото нерушимостта на границите е базов принцип на отношенията в Европа. Европейския съюз се, се изгражда върху отказа от цялата тази политика на баланса на силите и на времето на метър них И за това са и несъвместими моделите на управление на Путин заедно с европейската, европейската принципи на градене на държавността. Благодаря ви, Илян Василев. Аналитичен поглед към срещата на седмицата, каквото се очертава тази между американския президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин в Аляска.